<tututututo> tu <tutututu> <tututututu> bueno espero de atzo horko bandera, ez naiz oso bandera zale, baina mono gutxinez banderaren bat eh barra eta egun hori izan hisantzenoten bertan atzo eta arlorretatik an hemen bada talde bat ba edo beltzat Bai, esp esp esp Espainiako edo Estatu Espainiolean izan dako e, bai, revoluzio edo deitzen dena, edo republika garaikua, edo gerran gero babestutako ba helburuak eta ba oiek jarraitzen dituz, dituzten edo dituen talde bat badago Hamburgon eta Berlinen, eta oiek ari dira Bai Pirineotan Estatu bai, Espainoleko zen bait arlotan ba, e, arlo historiko ek eta gara historika hauek gordetzen eta gogoratzen dituzten dituzten e, bideak eta erruta ezberrinak bide ezberrinak markatzen ari dira eta asmo, e, liburu bat egiteko asmotan asmotan badira. Hortikan e, e, jendea ikustemaz dute Euskal Herritik ere pasatzeko asmoa badute. Hortik noiz baiit, Aleman taldetsuak ikusten badtu zute e, ba zenbait e, bide politikoak edo jarraitzen dituztenak ba, agian asmo honekin edo proiektu honekin zer ikusia dakate. E, bueno, hemen atzo eta aurreko eta ere egun izan zen lubekeen e, idagarri genuen bezala, Kanparazetako ministroen e, bilera, e, gezaztikoak, e, gezan ez dut e, gaur bat ere astirik izan eta barkatu nere entzuleak, baina ez dut astirik izan benetan ikusteko nola esnuenako, astirik izan lubekera juteko eta ez da gaur behiratzeko, baina... E, mobilizazioak iragarrita zeuden, bai e, astelen azte, e, erako, bai asterterako ere, gaboean, jaiak, kalean eskratxe moduko ekitaldiak eta, eta eskratxe eta zarina izela gaur, e, bueno, behintzat, ezak inolakoa izango zan, baina e, behintzat e, irri farrez, e, entzun alizandet, Madrilen gaur e, e, e, izango zala eskratxe bat, e, apespiku horren... E, jaleeratutako apesutiku horren etxearen aurrean, horrek e, bere kargua utzi behar izan duenean, balako e, donatibo emaitza baten palazete bat hartu du eta bertan bizitzera joatekoa zen eta gaur eskratxe bat bat bere etxe aurrean, ba naiz eta hamburgoko albiztera ez izan, behintzat e, emendikan ere jakin izan dut eta bueno alako, al, albiste, bai, bitxiak eta posgarriak e, badira. da. Bestela, e, guk ezagutzen dugun Erik Arellana, batzuk izan zineten, e, kolombiako itxaldi horretan, e, horeretan egin genuena, erratiak ere antolatutakoa, ba, berak, bere liburu berri bat aurkeztuko du billar hamburgon eta ara asmoa badut, kontatuko dizuet et, urrengoan. Eta, bai, bukatzeko, astelenean ere, Autogestio proiektu baten eh, aldiztea izango dugu Hamburgon, Argentinatik, Zatorrena. Beraz, gaur eh, laburra bada dekodik, eh? urrengo astean, datu zeak, temango izkizuete. Prometida, horrekin gaurkoz, eh, utziko dugu eta urrengo aste